Kontu eta jate kontuetan ari garela, emakume batek, Urtebete homen darama erromako jatetxe garestienetan musutruk jaten eta jatetxe hoietako arduradunak ba normala den bezala haserre dira baina odatu gehiago anantxe irastortzak ere baditu egunon anantxa Egunon babai ba, aserre bizian daude eta harritu eta ere bai polizeri deitzen diotenean emakume hori atxilotu bai baina bere alaskatzen dutelako buruan gaitzen baduela eta egiten duenaz ez dela oartzen esanez Rosana da emakume hori nizena eta berak dio bizitza guztia lanean aritu ondoren eunda berrogeita barra euroko pentsioa eman ziotera bere aitari Eta diru horrekin da orain nonbait bera Hori bai, urte darama Jatetxe garestienetan jaten eta faktura Ordaindu gabe alde egiten Faktura ez ordaindxe esortzen dion pos sagatik eta 9:30 egiteagatik egiten omendu hori italiako egunkari batean egindako elkarzta baten diona z eta hori dela elkarzta hori irakurri bestean oraindik uste dut azerreago geratu direla jartzet eta jarduradunak eta ba estelako ikusten baito onbaitola uh -huh. ohartzen estenik eta horlako ni geien harrizun hauena beras... da oraindik jaten ematen diotela ze hauek ezagututa normalan litzatekea argi izango da nonbait zerbait eginko du eta nik nola lortuko duen eh, baina mozzarroo egingo ah, da mozzarro tu mejor Susue, tendiz, Baia honek orendik horrelako jendea sortzen. ez da. Estoy Eta gero delerin... urtebetete da garama baita bigarren refuzioa da, eh roman, kategoriko atetxe asko dagoela. Bai, bai da ere baita ere. Hanka txanda <tosevoiros> ka ben hanea Matea, undei bizitzen Baiz ez zuel errepikatuko bakarrean batean. Baina bakarrean. Ez eso, eso mendo egiten eh, eh, egiten duenika, sa jatea, ondo jateak posa matan yan 4 bisiketa 3 zurraitagatik. Bai, baita ez Bai, baina ez dirudi plazerr handia hartzen dueniko, baina ez da aipatzen, ez ondo hateteek. Bai bai. Estoy es, es, pasean ondo jaten. eta jaten. Bai, baina claro, iruzurrasgo ze ondigo adelako. Eta bidezkoago adelako ta galera txikiagoa delako beraz bati egitea family pobre ba, bati baino ba, ba, jaten zauden family pobre batara. No, hori ba, ondo dago. Badiru dizer ikusia dugu la beraregi de. dauzkagu dena gainarok eta. oso ondo onartu da Esaten ba, zen lapurre izea lapurt la puta da Epaile batek hori izateare esnik dela ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez